بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر وديني جسرات الثقافه والواقع الاسلامي المبارشه لجراتن البار غا سيفج ليجراتا به في سيت وريتاكيدس بيديل سينشيريتي انداي الله اوجيروار شكزان ساليون لمن بغي وخدم في الدنا احقر يا لبيك يا كفلا ويا اشهى من العنبر الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونثوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناص تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تسائلن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقول قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يثيل الله ورسوله فقط فاجف رجم عظيمة أمعباد فإن أصلح الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر أمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في الناس فالظلمة لكم يتمحوظ الله فتم الله عز وجل أفلان تروي من ذلك مرتي فالنديم تكون فاكم رؤيتك الشيئة وتوزيس إذا غيف راتون تليقا فانتوزن الله عز وجل نروب نفيد الزيت وكوش شلاكيس ذكرى لآيماض الله نهوم بيان وكفوز زمان بسمي وذكروا اسم الله عز وجل ثم تالله ورسله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم تذكروا محمد صلى الله عليه وسلم اصرب ويدعو الفند في صلواته والسلامه اذن سوف بثان بفاميه بفاصل بشوف في بسنيك وبيتجيت افاتسي اقطي ومحسن روحه في بينه من زمانه تندروار سمثيل تندروار بزت منين الله سبحانه وتعالى Kërstakimi jo një parë Në këtë vanë Lutëm Allah në azzahë o zhëllë që Me qenë sërështetarë Me qenë sërështetarë Me qenë sërështetarë Me qenë sërështetarë Me qenë sërështetarë Me qenë sërështetarë Me qenë sërështetarë Me qenë nisje Në ndërtimit një generate Një vladni lako Një qëqërije që shka shenë kone Resullohet sallallahu alai Jo associative, jo societe is associative. Jo amonafak lokot. Jo emosku tims, timsime do Qur'an ed usunnet. O per kontroler, respektu se do Qur'an do usunnet, o da afat se do etor be praktikon kon sin. Teima protezelem ta kamsev na forma neura Allah subhanahu wa taala. Sonta, ndu perfondom seonta, to os nisma, en isirie besere. To ona insola malen Allah subhanahu wa taala dhe pa të bëj me një qështë të shumë të rëndësishme. Në përgjysi për këtë musliman, e në veçantije me ata që kanë mjekra edhe pantolla shkurt. Kanë mjekra edhe pantolla shkurt. Në që i këshqyësët vlazni me mjekra edhe pantolla shkurt, se me qenë se qëllimin njështë të tjeve veçantija e këtë musliman të nërin, por në alëm të ta ma shumë. Në që i këshqyësët vlazni në tonë, Elhamdullallat, fëtë në mjekërën në pantolët shkurt, gjëmjetën pjatë. E dojnë sënëhetë në të enga mellësë Allah, a.s. E takë të dojnë sënëhetë në të enga mellësë Allah, a.s. Mirë përstohet kytëja, ato valë, satë i fyrës që kanë mjekërën dhe pantolët shkurt, kanë cilësie dëbore të katilës. Të, të pare, dëbore të katilës, të ujëgjit një shmërisë. Satë, Këtë është mërshuë Një i e shtjeftë të vlasinja edhe me prejnë fërë kantorla e logaritë bëjtë në sahabë Edhe të të jetë përrajëtën e të të në të që janë Bëjnë me gjithë tajë Mashallah shënë i mire Këtë të vimë pun të aktizës E shërë të ajë së këtë bëjtë kërë që kërë që kërë që mishë Për vësë të dyfësënetë që i këllëshuër Mjekërën e ka dëgatë dhe pantolët i ka prej e ka këtë si një të disinësine pun tjera me mjë, kërë, e ka, i ka lëm që si ka një me pasi një vlamë me mjekërë dhe një vlamë që i ka pantolë të shkosë nuk si të dërë kjo është të shanë nga armë e shë vlamë me mjekërë në pantolë nuk din me dalën njërën mbalë dhe të fesë shama i forët me kanë muslimanën me akru nga vete dhe me dafëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtët Dhe sa më posh me këmë, ose hysh me i këmë, me ndargu për tina dhe me ndjelua të, se zonë. Mi të me dirë interesën e tëmë dhe ta. A fa ose më në të avut, më në qakër, më në gjënaqësa, më në bidatëzik, më të dirë interesën. A dargojë të i në vëho, që ose më e poshë dhe më e njërë, se dënë me mëtë akit dhe të mëtë akit dhe të mëtë akit dhe të mëtë akit dhe të mëtë akit dhe të së Osh t'ya ala për nivu l'a Isu e rani se osh vahabi Se nësëm aki dën imam abdullel vahabud Se për aspetëm mërë jayda, kër nëta, kër aspo Nësëm aki dën e muhammad ibn abdullel vahabud A më nër lësët e shëtë që pënë në gënër muhammad ibn abdullel vahabud dhe aki dhe sëmë A miyek rë pëntër në kërë Kërë për në bërë sënë E kër mëyek rë pëntër E kër Ka kohë që të të të të të në ashtë, veqë të dëjysar e i ka. I ka si ka në ashtë dikush, nuk ka pojë i si ka, se i talon dhysunet e mamo. Alman ashtë dësane i ka u makëmira të kytë. Në ashtë me cindrëhe, me dhjetër e rekomandë. Nuk dhona me pshyë të njerë me mblasë mjëtër dhe patolloh. Këtë të me hljetë të të nga, dhe në pshyë njerë me mblasë mjëtër dhe të të të përëve, ka pikët. A so, so, dhe kësa së një jetët në një jetët ma ërdhe të antovë të fëtë ësë një maçor i tabutin ësë një këma i një i tabutin ësë a kësorë që embrun në shqib dhe me posunit e tina dhe me këtë shakarë dhe me goërë dhjuhën e tina embrun tabutin A kësa të fjim që të cilët ma së taktu të dysumejë që është imant A më të përëdhjën të ndrijën me tabutin është loani Dhe kë Kjo është arëtet i hirë dhe faqetës shumë Pra, tema inshallah dhe kërija teme që ka këtë bëjt Këtë bëjt, pisodin një, inshallah Tilsit apo t'i parë e borë të akidis E të këshirë mësojnë në në borë të akidis E sopë të këtë në silsit që dhe të të tasum të të I kena na Dhe i jetojnë në na Dhe në borën me me të që e tina Dhe dykdojnë me të ku dhe të që që Allah Dhe të kuina shpërblim për të që e tina pë A më burë o taqide s'ke në që në që. E shatje... Me përtajme në kumunës përdi të të qohet. Tagudë, shë aferështë, përdi të qohet, me ta. Me ministra përdi të qohet, ho gjëzitë. A me nekërë me pantovë, dhe. A me përtoj të të puna... Me ahlë l'hakë në alë mëzazinë, Shërshër, këtorë me herë. Vetëm që e po obligime do në gjëmisa të të të të të të të gjëmisa. Përla, më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 Ed e tip punkeshona këtu e pora kivë. Se se livris, për çdo të ta ke po për çdo të zgjin, edhe haqallaf të zgjin, për çdo të. Të satisfaktojm. Gjendëri shesë, ndëri shesë, kum i desum tash. Dhe dhe la paçi qio se ni, elavë çikërë në. Pasha beson atijë. Sa na qua për çetren. Ata e shon këtë atur. Po nis të thonë sa falë për çetren, po të çon arra në avasë ja. Ha? Ço vet boma mikrë shkomasë sa, hau gjë akashkuë. Ko do ndallet atësin dalësa? Kur të pookë më shohë gjë për murë, janë shonë për murë ëma rrugësi, doktor i afonave afillë. Se hojë sagtu kanë çhepë me qonjizë edhe vetë zemat të gjill. Hoja përloga dela zëllax se po i afon masa vetë përlog. Po ja grua do të kemë kon grua, mësi sonën në nesh i afonose. E fara sofë bot ufi afonose par, çka bën burna fides. E jo në burrën emëjë vetë bantoglo po me burna fides, çka komi këna patologë e fortë të tçi, kjo na po kështu na shisë. E jo ashi pamëjë fashë këku na fa, a? Si Dijo Pedro que não me envia grama pantola, me posso sentir, hã? Pode é forrás, mas sim e sinta, mas o tempo. Me sinto sinta com Allah subhanahu. Subhanahu. Falou com foste que tem alguma doença, mas pode na fé que os que hajamat, não pode, mas na jamat, mas tá. Acho que sinto já. Tem loscuptimi sinto, sinto na cultura, mas sincera tá. Në sinceritetet të ndëruar që ma t'in kuftona Se sinceritetet e është fot e imanet Fot e besimit Që eshtyn posëdusim e sinceritetet Pranaren e sinceritetet Apo muslimanen e sincer Pe kët aty në gjurësjeve Tërheqjeve Dhe lovjeve Të dënjas Në uzhvejsh Pe kët këtune Dhe në uzhvejsh pe interesave Personale Dhe qëllinë dhe Dhe me ungrit dhe me unë lakëtu Pëqillinë dhe vetjake A përvejtën e vejtë që i koqe Dhe me pas për qëllin Në dhejtërën e tina Kër të bënë vetëm Fyrë në Allahot a dhe dhe zhë Vetëm përhirë të Allahot së fëhane vëtala E kërse si me një punë që ka e bënë Ma marë për asyrë që farë i badejtë dhe adhërimi që e bënë Kërse si mos me pas në dërru për shëllimin e ibadit në atë rrimën, a, shpërndrimin e çirrave, me friç çirrimet, ose falë ndërimën e çirrave. Në epish me vëmendë kur ti ska, se folësi duhet, ose po nëse duhet, ose bonën i padre duhet, ose më fam, më lavduet, me ti ska. Feloni of lazon tora, ose jam i thon, mavorini është. Çfarë vota ti zonie, a Allah është dhe, ose përkë djemoti për çeshi. E gjithu, fort se mohon sa, çirshuni mirë. Me kështë këtë të të një luër dhe nërë dhe të reqë Me i kështë dhe vetëm për Allah A dhe e ju për interesës e veta E asë për shpërdimit E asë për falenderimit Ska kështë qëllimit Bu reakidis Që e ka kuptimin Që e ka këtë sinësit sinësit Sinësit dhe njërët është dhe kuptimin sinësit Dhe qëllimit me sinësiritet Në të ruar gjëmatim Qëllimit me sinësiritet është Që një vla që të sanë që ka e bonë me fjot e tina me dhejtërat e tina me gjihotin e tina në rrugën e Allah wa në arritin e kënësive të Allah në arritin e gjenetit këtë këto e kënë për qëllim pak shyr më pasëni akëm për fitime pak shyr në lav dhe nam dhe më popohar të tët në post dhe në karik që të sot pak shur edhe me emor në e lagat në i okic më firë më në jamen më njavrë më më borë më atë amen dhe pak shurë se a është i farë kë apo i mëramin gjemat jo në këshurë dhe që u në jemë sopën e porë si të në sopën e porë si të në sopën e porë jemë një një për gjematin la pasurgaran arna la dhia jemë për masë pasë dhuvë si pasë në gjime ja, ja. nuk e këshurë nuk ka interes kë Me punë të ti nga vete për në që vëtë, nuk e to, artë të vëtë, artë barem si interesantin Dhe, me këtë këta, me shenë oshtar Oshtar i mëndimit dhe i akides, i besimit Oshtar i besimit një shmëris dhe i mëndimit E kërësën si me shenë oshtar i interesave dhe i përfitimeve dhe i dobive kësë e gojë E shkëtë dhe me tonë, një burë dhe akides që e po përfitis në që rekelat Po dhëtë me ponë këtë i sinqerë vetëm për Allahun Subhanahu Pisi hujë me të ndërën bare Dhe sinqerëtet Me kuptimin e pasër të fis Do në të thotë që me qimë sinqerëtetit i pasër Dhe indhir Apo i larguar prej gjdo Kmete Apo shible a shihën. Se më kam përfituar në ato shkollat ku thotë ndryshime, edhe shible atë po kanë ardhur disa dialekte të ndryshme, se fynet metal jesh i di mira. Do të njështë njështë njështë njështë njështë. Një me të pastrim pe të shible. Kjo është një çërese dakë po me tërë shible atë asu nuk e pros të shas me çopie. Njësh, padolë një të një thurojnë shible se në kovoj po e pa pasura. Në mënyrë ku të na po të shihë kjo është një çërese. I drejëran pe të shible. Po, nëse komet vëgën e së shqibë, grimës e atomet, a grimës e atomet bërëllë, mështë në posë të të. Këti pa, pa pasët! Në shenë, kur par të të në mështë në posët të? E nëse në sandë bëgët i pasët, dhe shlirohet, apo lirohet, për i ty në shqiblëve, për i ty në gvinëtëve, të atomet pa pasëtisë që jënë, shlirohet e ty në, a të ratë i sënë e qajtë u në, Ah, portanto, o total no cofão mas só um. Vou agora o somen e por. Só uma de uma por. A cofão na mesma. A cofão de total na mesma. Bom. Pode me filmar o quê? A ou se pedir o CV? É na Ah, isto é posto. E coisas que aportam na piaia, que ela para matar top, é capoe, é capim na, só assim pouco. Só o que é possível então. Como é que você pensa as coisas? Portanto, já chegou todos Allahu Akbar, na sura An-Nahl ayat 10. Portanto, Allah Subhanahu wa ta'ala. Më ndajini tartan vodë me lbjen e thjeshtë, sa i janë shërbirë, çdo mund të ndoset me oshçi me të tyre dhe gjaftë. Ose ola për kafshë, me oshçimin e kafshës dhe gjafohet shpara në kozë. Ju japim çka? Të pini çongj ose thau me të papastë, të shijshëm të lehtë për afasë e dhënë. Ndaj, në pavësor, thau me të papastë, sepse pati të asamblet pas pasdia më me. Ju s'duhet të jekon në vloj. Me një kremon fantav çudo de më qon. E cin jesh për Allah onad, dhan cin shera setan atin në qof asnjë fshiën më dvol. Nëse paqim më dvol, e ka presin si të thënë. Su në më të qanë qofë i paqta. Dallë më të qanë këta vapanto. Ti e qof, i qof terus, qof qof i qofë për më qor, më qor, më vekën e tri nakt, vetë atsinë pa pashtati apo as të çibë. Za el mate ta ostë, za mate ta ostë, cin shera te që ost qimone. Ost i do tinë në akidin e njëshmiris, akidin e të ujitës dhe vësimin e Allahot as dhe dhe gjerë një e vetëm në ibadet nadurim që si dhe shplejsa në shpërbimit e Allahot s.w.t. që gjitha së e përpërtojnë, e përpërtojnë konë mjetin dhe e bojnë si që rrënë vetëm për Allahot s.w.t. e për askon tjetëm e këtëm dhe vështë për Allahot e dhe shkër, Allahot, e. dhe gjerë që të Allahot, dhe në shunë, në ajetë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d فَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلْيَعْبُدِ اللَّهَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَيُحْسِنُ عَمَلًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا هذا مفاهيم تكون في فسرون تقيم الذات في سبب لتبيد في تمر انا اضريم داخل ذاتي تمسفرجي اسكن هش و هو منير هل ما بطلش قلت ادنبو له دين الله فزولج Ado nuk bulon punë punëra. Si i thirrën apo nuk punon punëra? Po, atëra çka nuk punon punëra. Kur punesh punëra mos u përzi kur ne era të punëra. Mos uiper horjë ndam. Mos uiper pa gusi masi atje, mos uiper ata çka bëjën primin, çka bëjnë atin nëse nuk do të ha, nëse marrën mos uiper në të bëjën atij atij atij. Ja mos u përzi atë kur ne era. Vazhdim për Allahu subhanahu wa taala që të marrë prasurë që farë të bëdejdu dhe atërrinju dhe që farë funë e për, për dëbinë tane dhe dëbinë e sënë për aksesënë. Gjendrojë Gjëmatin, ma spetë të sajna shtërëhë të pysje për juve sigurështë ato volë së është i dëmëndësëm, apo a është i dëmëndësëm si qërëtetja për ju? Apo është bëshë e shonë njitë në uve trego të ndonë të, të vërë, po një më gëmë alë tëmë E da 5 furudes si da marroa, dá por dentro da quinta do útil, dá com o testa da luta, dá só a semana da luta, se dá a aranha, dá em uma peça por duas, tu tem que atender, dá a arrai lá, dá segundo partido na lá, dá de alegria para pagar, por si, dá que tu topo, libenau, CNPJ CNPJ vai escrever no, que tu a, ao por os chelimi, se sentir esse, os que estão mostrando um defeito atua. Venho bater isso um ponta que acaba por e në përpim atë folë dhe dhe dhe mafërë e në rogë që më tijmë sinceriteti o të i dëmëzdëshëm për zdoë këmin e në veçën tij ata që të dhe njën e pasus në mërën e në dhe haqës në veçën tijë e në të të që dhe në jënë e pasus të haqës në veçën tijë që të të të të të në jënë e pasus të nga mellës Allah a.s. e aqë në këtë të tijmë është Allah ozë vë qëmë Me Qur'an në qatir që me qenë sinqekë dhe kër e dëshmën dhe më të dëshmërin e sinqekëtetët për zëllionën për nëjëme qëfë hëjë qëfë haji, qëfë gjëmatë qëfë mëmijekërë, qëfë mëmijekërë qëfë mëmëpërë të shkullë, qëfë gëatë e qështë mëronë qëdë muslimën me qenë sinqekëtë Allah ozë tëtë Allah o mëhlasa leh dinë kuai le, vetëm allahun adhuray sin sherif ndaj ti e bëj adhurim te dhe fikne badat ç'i ibadeti ibadet ç'ka von thu allah allahun adhuram ç'ka von ç'i ibadeti ç'ka ibadeti allahut visëz vetas a dhe ç'ka ç'i ibadeti ibadeti os amëm për mblat ibetinia ka von ibadeti për amëm për mblat ç'i ç'ka ç'i do ibadeti të sot honoring Çop imav ose ivoge. Çop imbrancum izam ose iaktum izenture. Çeknos aland te vadan at shoi sene vadan. E vosej voma vtan, konta paqsh rongo se se pato. E do mos mo hofta. Safti vadet. Ne vanta na vaton at vadan. Kan mes mos te mante shpetsat veç i vadan e kan veç na mos. Nuk se ta i tose te vç normal. Kunt se te rë na vç. Livede fo afnaxive at me hak, at me dohe mirën at keqen, at armikon ambranshëm, at shashem, at mirën, at e zirët ka ish. A neke ndinke e ka. E në faktohat e ka presidohet, amë nirët ka. Nuk e së temë. La ilahin allu. Masjibet Allah në? Masjibet? Iba iba të rëshëtërri i kërë mirët që që që që bërë tër Allah. Në të shërëta Allah zërë, azurët, kërëtërën tëungaj, unë e adhërujëzë Allahën, vetëm Allahën e adhërujë sin ceresh ni fai bei alorin mia poket alorin sha bei tamol fasinus a fara kon shaf ta kos alorin kit alorin sha bei ona e por si ceresh wach fara ba ko kon si pori na fara asha bei por si tan afrina da wani shudi ibn Allah alorin sanin siguru na kon shinsa da alorin amma sanaya a yi ta fasu kifa kosi da bin gidim koda da sura bayyana ayi saf wa ma amru illa liabdullahi mukhlisina la hudin ce doka education sa pa nok ishil ta Adhuruar, të urdhuruar me tjetër po se të adhurun Allahun me një adhurim të sinqef dhe ti dhe tot atënër per kemë me adhuru me për tjo ka thëllë në vazër, për çka? përvesëm e nisan me qenë të sinqef me adhurim dhe ti një vesh në adhurun Zotën a mu atë adhurimin që e bërë me bo për Allah që e bërë me bo për Allah një vesh në adhuru Allahun a zhe po të bësh në adhuruar me sinqef dhe ti më të më të bërë Ajana febe aneposonici na jazot trek Allah azzaftot Muhammad kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin Hawti o Muhammad Hawti trevojo nerz chey vaded no koflet na vona namaz ta tumshay samni popora zoga popona o dufoi fal toravil zya fal namaz no namaz ja تقول كل إنه صراحة توه نموذي إن مثل الشعب كربوني إن إبادتي إن ونسكي ومحيائي يهت أيامي كيف يهت أيامي جوم يهام كونسكت يهام لذينة إنية مشين يهام كيف يهت أيامي أذر ذاكي يهامي مثلا يكون تفرطن بيكي يهامي أذر ذاكي يهامي أذر مغارم تام يهامي ذاكي يهامي يهام فرطر فر الله كيف يهام فر الله عزيزي فر أكثر فر الله سبحانه وت Nuk ko Allah hësë E me të ejëm ordnu une E unë jëm u pari i, i mësënë Nuk kanë herë dhe kërtë të të të të nëma E bërë e gjungin a, Për sy e fashë Edhe kërtë të në se lejmë për i badetin Shqiptare Edhe glungë kërtënër me e mërë me minati Edhe nësën kërtënër e mërë me minati Edhe nësën kërtënër e mërë me minati Se për të të nësënës flasën. për flasënë Nësën kërtënër e mërë Ela tak mekanizmi men uet shofu nosia fabaria aty ja sheri kosh mahalla komat mesiket nosin sin men gana Walla po Qadolim walla aty kosh ni mahalla aty ko walla se pronovet Ta ta pronovet aty walla ai hamora joli vet at nosin sin fabar ketishna ba de hala dos makshina jet telefon avalon nosin se maram O kali lipin dico l'stasse mi ero mia cosa ona passa a merce cosa djola sa per num se prima. E na osemo. E na os. Peria ditu. Buco na rata ngolu se sulcu. Che fai tu? Da roghia me le. Cio. Sto me le passa di chi. Buco na rata ed e golu se sulcu. Mi ho ten damat fi a pa cana passa a vota n'zom. Poi n'zom na dove sai hoza metta computer e che me do la me tramba pila. Sta pegana pa lato nula che na pila se na fa po'a na na de de resire se ne se can po. فصح وما جاء كمشهيد الله الماتراسه ملوطه مزقه من البيوت كذا كنتريت داويت من يوم ما مت دا فيرا في السلطه هذا هو جالس دافتا هذا مدرس هذا نا فيونتا بوس هذا جيفن بربل يقول والله ماشي سوشالتايته واش كيشوف على تافا مو انسان انا نسنى ما فراوه انا ملي دوه بايك عمر شينا فيسيرا في البلد شينا في البلد وشي في البلد صناه ومتهم ما تليذوه و قصير في البلد طافا شي حاجه A më këtë të këtë që arretin në të rajin që të reprmeqëua që që dhe me të kuë Allah në në zhërë samanilet Gjithashe dhe të nga mere që Allah në arretin me pjash e tina nashon ka Ka sinceriteti Nashon me pjash e tina ka sinceriteti Allah në atiri Ka sinceriteti Këtë nga mere që arretin nashon për ashtu ka sinceriteti Dhe hadithi qëllë E kam zhërë dhe në mështërë për sinjëtetërin është hadithi basë Që ketë i breqa e kam të فولو لما فور برومسينه حديثا تشوم ميمو بو ففرمانش فا راسييه كوم مكنو سي تشا زعنا وايسيو كيسلسي بس بوراقي فقط اناملت الله سبحانه فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه që në gjuhën të unë dhe të nëndërurëar dhe me të të të vefrat janë si pasëllimit. Vekra në këtë që nukër, so po, që e këpënua, so këpënua. Po, vekra asë në pasëllimit. Qo e të mështë, që e të dobërët? E shtë të njërë, e shtë të njërë, e këtëm e gërët të të, të lasan në atëm dhejt, ka e shtë të njërë e kohë e pasëllimit. Pa, të shqipë për njërë. E kohë e Atoj kësht ka përnuën Dhe më të përtuën investuar në basërën në tina Dhe dhe dhe dhe dhe dhe e ka buhë i gjëretin Për gërën, për Allahën Dhe dhe dërguënë tina për Allahë alaijë vësëllem I gjëretit tina është për ta Për Allahën edhe për nga menë për Allahë alaijë E aqe e dhe në gjëretin Për pasunit së dënjare Për qëtë dënjare Për interesë dënjare Ose me matuën në apo i doroti cinina për dënia ose për grup ja. me për Allah, të sku për patolinë në lavë apo për patolinë në sku për moment me grup bazon apo ministratë mund të bëjë sa vogëllëria se se e ke presi ni etin apo ta shus e ke lëvë ni etin e ke lëvë për rrugë apo dënia e tij e ke lë e jeni ndaj këtë gjë punë të bëjmë kënaqëso e qi asubin për alarmën të kënaqëmerësin la Për atë të ndërurën zërëtin, osë obligim për burën e akibët, që në vazhdimësi e të korigëjnë, të kontrollojnë vetë vetën e tina, dherikur, dherikur të fitën vetë besim, apo besim vetën vetën e tina, bi sinceritetin e tina. Diri këtëherë, në vazhdimësi e duhet me kontrollo vetën, së so atë ponan, jetët me dohen, vëllohën e jëmë, mashallah, vëllohën jëm, e jëmë e sinqefët, shket i janë të handilland mje përfonon dhe tuk, për të unoshe j barberlo kërhet përmarak që sa vet pole ce sasr për�� u talks me një jamiz daury wqim i përmer 20 janat töplut do Rut наy sh dive ite tine me kontrolou hase it ne te te te te te te t'en sagnhe të të ne t'offe të ch être ite tine e perset ab Leonardo tenblut e neu t'amlut kërhet dhe ndjente tëra a teh në t'equ Доab ato ni svare 10 muset te te te gëner 30 në kër ach tonu Në kërë njëherë në të përshënë, ka e vazhdimësi mundohet që mi prishë kërënë. Mi prishë punë? Ja punë! Mi prishë qëndimet, njëhetë të tonë. Mi prishë qëndimet të tonë, përshat asyje, që kështë i prishë njëhetë, i prishë edhe vefë. Në kështë i prishë vefër, humë se vëpi, edhe humë shpërdime dhe humë dhëmë të reqë. Në e përëma tja, e përdullë, e kështë i përdullë ti jëreti e bom te numa tua per grupin e kipërë vëni ti e bom para Allah e kipërë ma te namë. Do ta fitoni në paprit rëtet. Sëm po e jëreti në kilometra. Në paprit rëtet, mi fat paprit rëtsën, do më shku sa ti është në 2 milë në mafu. Amon Allah Allah më lar gobe ti Allah. Ose më lar gobe ti të doshën për tagutin, ose më lar gobe ti lejon haram e ekstremon. Ti ti të shlovni i sheka ne radhëza në Kardova që sheka dove që e lejon mohën. E kesh atë çash. Ama kësaj ngaq, po ti çpelemen apo nuk punëm për ti ta gjuthën. Çajete. Për çfarë të lajizet? Çajete. Ai e ke, çfarë do të bëhu ti? Ja, hyojmë në sanë, kuj jam të mos selë, kuj jam kusht jakin, kushtati jam mamën tonë do të vëh. Ha, po më vjen të tashjes këu. Kur më vjen të thikë në më vite, kine than po fill në natirë, në natirë, në natirë, në natirë. Në natirë të shukrimor po, o Rabb. Ata s'e drejë, s'e drejë, po pastisë do të mos na shko afi dashu fortë. هات شوفوا شكلها فراكيده يا مرحبا بفيق كي وصلات دو اوبليكو هاد السطو شي زور اكيد ماشي اي كوداتهم تقولا فين يصامط رجليك شومشيك تا واللهني يتقول لكن عطاشي غامحور الله حافظ شنو صايي شي فاسوس تيغامر على السلام ما شومتي ما شومسمستي دجاو مازمش دجاو دي باتو فرونسي نادا كيفاش صايي ايو استريال على دي تورسيلا شي فازين Më joruj qësajnë a shumë me paskuj desë burë i akidës Laj minjetërë me pantovëa, qësë oqë e gjemalë Më joruj qësajnë qësajnë qësajnë qësajnë Dhe kitej kohë më joruj qësajnë Hitnës sprogës popolarit të jetës Slavëmës Slavës dët Së damës të mabës Qëtë më joruj qësajnë të ndërua gjemalë Qëtë më joruj qësajnë të ndërua gjemalë që vëre sonatë në rrugën. Pra, dhe çese kjo çka më rre diksion. Për çështë tjetër. Le të ufaqme 30% kost për vete, atë që, që ka thonë Allahu, Allahu akbar. Natë ndrorë jamatin. Për çka trë diksionëri, fona çka fam deri me tash. Ne domosdoshërisin sinqeritetet, po formand diskutim në diskusi, hadith që e vini në një ton të jenimsua, Juve, jam i bindur, ata nasht ekën në sua. Për mirë të sapë Juve. Mi ku, të të nër, pose, vle, puna, në qenash ku pikash kuzo do të, të, të papamën po me lein Allahu subhanohu ve te me posë puna në fshirën e botës tetë po njeti me vëtetua se çfarë fam deri tash dhe sa radhë ka smiri mund të bënuar shumë avllaznie shumë mund të bënuar ama njeti ke qithina me udenu me gjana shumë punon po njeti garanton se shumë punon do të punon ama njeti nuk ka frikë e ka frikë se khalësh për Allah, nëzhe, këtë tilsinë më nganë, në nëkotë burra tijet, se më nganë këtë tilsinë, që është në edhe edhe kusë për ibadetin, edhe është e Allah i daftë në muslimin, se i tili, i tili, dhe nëhet në gjëhnem, në basë në mushtërhy, apunë të ma dhe kabah. E dhe në abirën të të të të nëmë të rastotosë, se nga mërës Allah a.s. se i dhërburi s këto janë njerëz të fortë që do të bëjnë vogari për Allahu subhanahu wa taala. Këto njerëz të, të fortë që Allahu Azza wa Jalla komë marrën një si tani gamethët me i but, me i vë. Me vonë vogari e, për beqati çhavon Allahu subhanahu wa taala dhe çka punu me aq beqati. Dhe çili është çili është ai. Çili është ai? Çili është ai? Sërvdimi i tune. Ma, ma si çikull Allahu Azza wa Jalla. E porë në një, i titullos falë Allahut subhanallahu teala. Të ngroqem pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sunnë, ose në një çka po shumë punë të madhe. Mirëfarë ka bërë se fat si. Ka roshëhet në betejë. Farë mënow. E ka bënë jetën, aqopum më të moshë se më roshë. Skopu më mëdha do të vinë. Do qoftë aqopum më dëshme, skopu më dëshme. Ne skoru të dënyon, edhe me ikta Allahu azza wajel me shkuta Allahu subhanallahu. Edhe me dorë me lëftu kunoi taguta. Kërë në shafirë, kërë në popesim të alë, në botën e këdini, është kërë në ma e i zërshëm dhe Allah është e më nësën qëtë këna. Allah është e më nësën qëtë këna. Në bëta posë asë njërëzër, dhe kërë asë njërëzër, që edhe që të punë e dënë, dhe e jakë shpijëtën, një të më të këntë njëkët, qëta që jabë anë shpijëtën lëngën Allah të asëllër Ka ra shahir në bëtej, në luft Edhe Allah e dhej Nesë i dhe aprezenton, ja masëpare I të rekon që që fa bëgati e ka van E aji e pranon në bëgati në Allahu sëpërnë Allah Fëtë që ashtë është Këtë bëgati që me ka van dhe dhe të, Në fure, katert, në, në, në i tësë Për që të nëfturë Filë e ka tërët Për që të nëfturë Për që të nëndë jetën Për të dore dhe kërësien që të të bëtë Për që fa në atë që شفوا فوق <تصفيق> البولة طالون سيرنا وده بقيه وده بقيه وده بفطنير وصيتو سيرته في السنار فونا ما دوش ما كابو ربنا الله سبحانه وتعالى صلوا يدني يتمون ازيتكم شيطون هذا مام شافته شافتك شافتك ابن الله سبحانه فوت كعبت قران فوت كده طولت ما طنط يا ترن فوت انا رب كان صاحبك يا ترن هذا وردناه عشان ما مخبر ترفير ماون غير الا في الجحنم Allahu. Ka posmi kërrova pantollë. O po, ka posmi kërrova pantollë ka shtuar. A më ka dhënë ndjeje, ka dhënë jetën ti zonë për vërtet, të lutem më dëshiroj, fillo jherë. Sortieri më njihi në zonë jherë. Era doti kur më vëvë në zonë. Era i në fund të mesit me push për dinë zonë. Era the në jihad në lanut të targut që më vëvë në zonë. Ço bapatinë. A do me la patos me ama të maut lehat, frai, Stiven. يرانا بالوضين في وسط الغاز ما فيش خاصه بالي ما سكتوا عند روحه ما فيش قولوا جنام ما جك نقط ما سيتروس على راس الجنينه ينير يقالون ديه يقالون ديه ما تشوفوا الرساله قران انا كم طول هذا ذا قران لازم لازم ما بوكو وما تمير شيخ e në kur dhe të Allah A.Z. atë a këna dhe u na vitorinë religinë e këronën? Të po, e frananë këtë bjetë ati që Allah e a në këronën? Që dhe bohë me këtë bjetë ati që Allah e a në dhe ta më dhe ta më dhe ta? Ja këlema të Allah, sëtë më dhinë ta me në këronë, e e kam lëdu e sëtë, e kam lëdu e sëtë, që të të të të të me shurbyhe, e sëtë Allah A.Z. këtë të që dhe qërani, sëtë të të ke që imaqëm është, edhe kanë thonë që asëto, të kapëti, edhe osë thonë që asëto, edhe orënë që e dhe kjo, oj loëz me mësu Kuranën, ka me e kënafën të vojtë namaz me Kuranën, ka shpënzuhë dhe me mësu Kuranën, ka galuë e konë të mësheritën e Kuranës, dhe nëzimin e Kuranës, në, në, në fundë, këtëve të apoët vëshmeton një dhëtë, A kjenë e nehojës më, kur dhës në me sara qashke? Qa rëllë lëdhja Gullbull Kha në ebri këtë janis, her ta bën shoreimin, her së dëjës, her mërë në mënë Kjapet e qatër së ti mamat të imitani Qashkoj? Edhe sot a gërët që në nuk duhe, jo gërëmën a të zënë Edhe kapët zaga si Për tyre edhe hurën gjamën gjehna me të nga e nga e nga e nga e nga e nga e nga e nga e nga e nga e nga e nga e Ka puluh shumë, shumë përgët dhe pritur me le duhe njëherë për anë Mos me këllë me dhe kamatëon e haronë edhe me le duhe La la Aj e ka mësuë për anë, e ka le duhe ma suje të koranën në gjahna Dhe i treti gështë që Allah, Azdu Lëzhel i ka dhannë një njëri pasuninë Ja ka haqë dhujnjani, njëri e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ku ka një që i ka nevoj, ka shuhu e. Maroha Gjamija po Allah. Që i ashtet një amë në tamë, jeni minore, djë minore qësë. Si ashtet një ashtu në të e dhërë. Po edhe në të u bladur, aqa të u fedorë. Që i një amë në tamë, ka më pleb Gjamija në marë. Ka vana, me ka vana për anë. Edhe Allah e të të të të të të të të të që qështë mirë. Edhe aja të ranën që ja ka vana Allah të të mirë. Që ka vana me Allahu Azhuzhi dhe të të të të shpenzuhe edhe dhe që vishme të tonë qëka Vishme të tonë bëjarë, që të të qa, të njëri, që të lirë, të të njërë Të të të edhe kanë të tonë që ashtu, o është tonë që ashtu Kanë të tonë që ashtu Edhe edhe kjë përësën Ornohet që zhagas Apo personat e tjim që alojë të amon të mira Zhagas me ngrej Ngrejhet zhagas me syrën e tjina Edhe hudhën gjahna Allahu Hallo, <tëllohaj>, kosto të, të vazhdimi shumë, shumë. për vazhdimin në mëhtra. Ha? Ka lu timë që më gjatë shko. Afërsi e fatosun më bë po më shko. Ha, habi se për ma na. A ka afërsi e fatosun më shko. As më më ndërrua të vazhdoj në rregullën e shatisë, sepse ose më thunë të rië, më thavë. Nuk mundet më shku. Afërsi e fosh. E kam su kuranin. Afërsi e fatosun më shko. Me përdor ato për më fut të. Shumë Edhe ajohet ashtu po fëri për çifte posa smund të ndih pa po po në anë. Që sa të ngali do vot. Ne çet. Edhe ona po po në anë a bëj. Çon mendë me një u kthur ama. Çfarë bëbonë? Vazhdet, vazhdon të jetë fazën, fazën, pa të kemi një fazën, të mos të kemi këta, fazën të vazhdon. Atë të po kushtoni japin ne bonë njëra vana final në japave të këto. Çonë dashën të vazhdon. Hamorr sakambon për të forçë me të sa më shumë. Apo chunë voksi. Njëre momponon som. A më vesh shikom i kërë fantovë bashpondë bin bodën te har Allahu. Gjë shikom i kërë fantovë, që bodën bine se kodë dha Allahu. Apo më s'ishet normal. Apo s'ishet at në Allah. Andaj rora atid. Po se du si ikso cilsi, cilsi e çite pore. Së so, dhe, është ështëtar, i përnjohën Ja ështëtar ma aënë Kështë gjithë fillën nëstare, fillën nëstare, fillën nëstare, fillën nëstare, ja ja është ështëtar i përnjohën, qërë gjithër të është gjundi ju në në gjhënë Kërë përën të njënë Në gjemaatë është i përnjohën I sidi nuk e nuk ështëruoj Nuk e lakëman Nuk e dëshëran Resultatët e nj Sa e dëshiren Allah me a pranunë qatë punë? E guptut? Nuk e ko zërët në tjërë tjërë ashtë të shqipë se ko zërët një ustar e panjur për të duhet së lakidës përste Nuk e ko zërët, ustar e panjur që nuk e ko zërët hitë Shfa sukses një kërë që të punë që e, pun e ka një Sa e ko zërët a e përja pranunë Allah me a pranunë qatë punë? Apo jo, sëpëhanë? Pse? Profesiu safa asë tri grupë që funativ ataka un po vet për punë, a të sho. Me thonë që havelu këtu me su kuran me ulloh. E më du, me vëm pasuni të pasuni zvetë e ka fituar me një e mëvon me shkëfim kanë alın. A do të ataka un po të kanë qiu se zi në punë, sa po të se punë, sa këti është sa me kampani. Sa kanë dawn sa kampo që u vrao asë meron. Mir po çka, se kanë po vet aja ka pranu Allah hazza ve xhel, e më nëse sinqeritet në mi bato punë sinqeritet tavë. Gjana. Pasta posedu sa fide sposa za war. Ne kađem se fezela punes. Nikosop na loftu na me se bosa la fesi. Ti ti erun me porzat avote la feta zvote la fesi. Ti ti erun me ponufun me tutin la fesi. Asa fosandom, a to. Cikjo se veni un vazno. Ti ti erun me ponufun me puni la feta. Amosio nu nu, me sir agora do pas ar la feta ta la fesi. Ja. Ti o nunca vuti me nufua. Ai nitu do bagu do ami sa famela, no kitu mesira. Se do mi ta pa na foun sa papis. Na foun sa papis, na na ze papis den am. Sa papis te janite m'te vit sotyan. Sa te mo tr'n pe fòm, sa te mo pa janm la konfè, me doulsepa. Di yo pou na van nan ta fò pou te leve le joub. Ton nan ye kran, ki misapeti vin. Sa papiti fò, sa ki ye? Në kohë të përmesme mijëdhjetë vite. Kur të puna të përbohu tani, dem. Çfarë kote bëgina? A më mehë kra vanton? Kosi aty, kosi këtu. Kosi mëno vazi tani. Për çfarë më mësua këta vanton me një fotokap? Era me kit mama? Era me u se popa? Ne po zë të bin Allah fat. Me shenjë se selfa Allahu subhana ve ta. Me çoft ajo si si ajo persona po të shënon vazo në më fol halal. Mburi ati dhe ingriten dhe lejtës e ti mbastisht për sinceriteti tina që e ka që shi Allahot azzaj raja sotës isëncet isëncet me Allahot azzaj raja Allahu ingriti aqa sa a pak sinceritet ma pak ingriti dhe afrshit eqa Allahot azzaj sa a këm sinceritet ma ea qët dhe ma ingriti të Allahu subhanahu wa ta'la dhe në bërës edhe të kësejnjës kër të përnëm në qëka pëj syve të kërejnjësave dhe, dhe qëllim të tina më drejtu e vetëm ka shqyqimi Allah në ju ikë syve njëzë dhe me po së dertë vetëm shqyqimin dhe me po vetëm Allah një e vetëm për shkër arshirë për arshirë se Allah nuk i dënë ata që përnën përshirë e fashë Allah nuk i dënë një besënët, një vlahë që komi e e i komijetër e fantorova, e dojnë i Allah, të tine, është i dërhatë shumë me Allahën, është që ponë në shëftë, e jua përqyja përshë, dhe, është një vlahë i të të kërëtë prezentonë me zlës, nuk dyhet, nuk rejështë, o në jam, ka ashtë të njëre, këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ora vija don futunje ta e ka me habit na kan zon. Në prehjes po kutulet seria këtu. Ne stëpëm vladnia, ani nuk tasho. Kushkan. Po hasëm madhëseme. Po shujmor vllosana, jo jo po afashjon. Heten. Nuk ni et me tis. Tëse nuk punon për me një vladnia edhe për sy apo she, ona punon komo. Po punon për Allahun na qel. Ne letë mungon nuk kromb. Pas farlo nuk kromb. Bei interes av jamo, bei interes av davete. قال الله عنه لكي ونقال ونبنى شكراً لكي نسيح يا يا يا يا عيشة كيف تتحفيره شكراً فشكراً لكي نجمع الله يعني أه ديمة يوتى شوشوشوشو قال من سيمين موء اندفان شكراً فورياً يغشي قمئة رفاً بالله هذا شتون عمر رضي الله تعالى عنه ارينا ازبت اصول تزيطه نيري نعيمينا سنعميره فالله وحلير سنعميره فالله عليه سن أبو بكر رضي الله تعالى Niere ma inia matyune. Nube e kaxtiye kio tan, mes e knonor. Mande ma un boravat. Farasogo tino saoda. Per konta vez ka teshunot. Dan her ajine so i ka aso tuli. O vai ta. O tase ni mo vai ta. A fishe pega me so laosa me ka tregue arma te cui, e mo na fiska. Yo ka froo, o bo chash mo des yo ka froo, de ka tan. A fishe ho dei de ka tan. Asahliqu bikilla. Hal tara fi de nsaq. Për Zotin, Për Zotin, Për Zotin, Për Zotin A më shë muë e dyftërsi me ta këllës? A jo më në për më në aftikër? Ka u vërës, që ka s'ke dëbën, ka dëzëm Edhe më vënd të të të të të të të nëfë Kërën që vërën, he, dëzmi, a komunë si të me kënd dyftërshme që bërën e te për dyftërshme, kërën që vërës? Se se ka shënë vjekër në pantollë, e ka se bë foi far arfia, farfia sem mando, minha cama manda o Califórnia. Metade ruim não é homogêneo, só hon. Nem metade ruim não é homogêneo. Dedema por que essa poteia para, para a droga, tá abrindo na rede, tá abrindo na por, mire. A dede que por que? Dede que tu é zero na porcoletina, que essa você não me ensina por mim, só te calma aí de ponto, mire. Ah! Para que isso é? Só assim, só na rede é só bagulho. Hã? Pode, pode nessa. Ou vadi, To ka 80 travaçon. Uj me sjojera. Qofum. Esu 8 travaçon. Ka mund 10. Ne suf, hedhrimin e Allahs azza wa jall. Me faqon mund 10 hedhrimin e Allahs qona kod, dash e nivurre që po të do ti të çofsi. Vurë sa fikë, nuk e tinë as fikë rjeta. Konbe me i do të vëshën vafë i sete do kit te ona ton toncie a lot elle est bourre la socole ni ni lecsine ni pallonne fshin quand c'est sincère c'est ici qu'on hérité de allah andolne de rin allah pas le cas par après le loglor le bourre acide c'est donc que c'est une fois la pharmacoris veut un acide la personne veut un acide et le logloris veut un acide apartman logloris E dhe njëherët, në ta pështër në vajtën e këtina, para se një pëshuë, në ordi ta më pëshuë, e a shkogë në të simë për të nësë, në më përmesuë.